Іду до вас. Важко стояти, ще важче не впасти, Важко зламати пісною грати, Важко на музику душу покласти, А ще важче її проспівати. Не хочу, щоб здіймались вгору руки, Не хочу, щоб мені кричали «Браво!» Від зустрічі йдемо ми до розлуки, І кожен на помилку має право. Моя любов, моя печалі втіха, і з піснею мене вітри вінчали. Я хочу, щоб у залі було тихо, лиш голос мій, і музика звучали. Змивають сніг весняні теплі грози, я вірю в пісню, а іще в удачу. Якщо у когось в залі світять сльози, то знайте, що і я на сцені плачу, минаю дні. Летять роки навстрічні, даремо їм кричати, зачекайте. Іду у пісню, наче йду у вічність. Іду до вас, і ви мене зустрічайте.